«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ шостий Хрещена озирнулась на розрив і усміхнулася. «Ой, щось мені це нагадує минулі часи. А тобі, мій любий?» Вона нахилилась та погладила голову одного з псів. «Хрещена!» «А як ви так швидко мене знайшли?» Вона доброзичливо усміхнулась. «У мене є маленькі секрети, любий. Я просто хотіла привітатись з похресником, якого давно не бачила». «Ага, добре. Здрастуйте, радий вас бачити, і треба буде ще якось зустрітися». Дим залетів мені в рот, і я закашлявся. «Я з другом тут трохи поспішаємо, і тому...» Леа засміялась звуком, схожим на дзвіночки. «Ви, смертні, завжди так поспішаєте? Але ж ми не бачились ціловічність, Гаррі!» Вона підійшла ближче, рухаючись з гнучкою, чуттєвою грецією, яка в інших обставинах могла б загіпнотизувати. Гончі мовчки розійшлись. «Ми просто повинні разом провести трохи часу». Майкл підняв меч і спокійно сказав. «Міледі, зійдіть з нашого шляху, будь ласка!» «А ось це мені не подобається!» Виплюнула вона раптово і злобно. Пишні губи випустили витончені гострі ікла. І в той самий час три собаки видали гарчання. Золоті очі подивились на Майкла, та повернулись до мене. «Він мій, сер лицар, за правом крові, за законом і за його власним порушеним словом. Він уклав зі мною договір. Ви над цим невладні». «Гаррі, те, що вона каже, правда?» Я облизав губи та стиснув посух. «Я тоді був молодим і ще тупішим, ніж зараз». Гаррі, якщо ти дійсно уклав з нею угоду, то я мало що можу зробити. Ще одна будівля впала. Вогонь збирався навколо. Ставало спекотно, дуже, дуже спекотно. Розлом зменшувався, лишалось не так багато часу. Йдемо, Гаррі, промурчала Лега, І голос знову став таким димним. Дозволь доброму лицарю білого бога піти своїм шляхом, а я відведу тебе до вод, які заспокоять твої рани і зцілять хвороби. Звучало взагалі то це добре вона подбає про мене власною магією, я відчув, як мої ноги готові зробити повільний, важкий крок уперед. Дрезден. Перервав мене лицар. Господи, хлопче, ти що робиш? Йди додому, Майкл!» Мій голос вилетів густим і тьмяним, ніби я напився. Рот Леа вигнувся в тріумфальній усмішці. Я не намагався боротися з тягою магії. Я б взагалі не зміг зупинити свої ноги в будь-якому випадку. Леа мала наді мною владу, і, наскільки можна судити, завжди матиме. Немає жодного шансу повернути собі контроль на більше, ніж кілька секунд. Повітря ставало прохолоднішим, допоки я наближався до неї, і вже можна було відчути запах цієї прекрасної жінки, як польові квіти і мускусна земля, п'янкі. Скоро розлом закриється. Йди додому, Гаррі. крикнув Майкл. Леа простягла довгу тонку руку та доторкнулася до моєї щоки, від чого усе тіло здригнулось поколюючим задоволенням. Довелось трохи поборотись з розумом, щоб думки про її красу не заполонили його повністю. — Так, мій любий хлопчику, — прошепотіла Леа, — золоті очі сяяли від радості. — Любий мій синочок, а тепер відклади жезл і посох. Я міг тільки спостерігати, як пальці розтискаються. Моя зброя впала на землю з брязкотом. Олум'я наближалось, але я його не відчував. Розлом зменшувався, майже закрився. Я звузив очі, востаннє збираючи волю. «Ти готовий виконати свою частку угоди зараз, любе смертне дитя?» промурмотіла Лея. Леа, проводячи руками по моїх грудях і по плечах. «Я піду з тобою». Мій голос вилетів повільно. Золоті очі спалахнули злорадним захопленням. Хрещена закинула голову назад і засміялась, показуючи чудове кремове горло. «От тільки спочатку пекло замерзне!» додав я та витягнув маленький мішечок з примарним пилом та висипав його на вищезгадане горло. Профей і збіднений уран ще не так багато відомостей, але профей і холодне залізо – купа. Вони його не люблять, а вміст заліза у формулі пилу був досить високим. Бездоганне обличчя Леа почервоніло. Шкіра почала сохнути та тріскатись. Тріумфальний сміх перетворився на крик агонії. Хрещена відпустила мене, в паніці зриваючи шовкову сукню. «Майкл, зараз!» Я відштовхнув Хрещену, схопив посох із жезлом і кинувся до розмову. І одразу ж почалось гарчання, щось вчепилось в один з моїх черевиків та потягло мене на землю. Я зробив маленький штрик посохом назад і влучив в око одного з пекальних псів. Той зарив від люті, і два товариші кинулись в атаку. Майкл замахнувся мечем. справжнє залізо полетіло в істоту з країни Фей. З рани її вирвались кров і білий вогонь. Інший собака стрибнув на Майкла та вчепився іклами в його стегно, рвучи і смикаючи. Цій істоті прилетіло посухом по черепу. І вона одразу ж відпустила лицаря. Я почав тягти друга назад, до розлому, який швидко зникав. З палаючих руїн навколо з'являлось все більше пекельних псів. «Давай-но! Немає часу!» «Зрадник!» викрикнула хрещена. І піднялась землі, обгоріла. Вишукана сукня залишилась клаптиками навколо талії. Тіло і кінцівки витягнулись, стали вузлуватими і більш нелюдськими. Вона стиснула руки в кулаки, та вогонь з будівлі навколо нас, здавалось, ринувся униз, збираючись у її долонях у пару палаючих точок фіолетового та смарагдового світла. Зрадник, отруйне дитя, ти мій, як обіцяла твоя мати, ти мій, як ти мені обіцяв, а от не варто укладати контракти з неповнолітнім, відповів я. І підштовхнув майкла вперед, у розлом. Лицар на мить похитнувся у вузькому отворі, а потім провалився назад у реальний світ. Якщо ти не віддаси мені своє життя, зміїне дитя, тоді я візьму твою кров. Реа зробила два широкі кроки до мене і викинула обидві руки вперед. Грім, сплетеної смарагдової та фіолетової сили, полетів мені в обличчя. Я став спиною до розлому і помолився, щоб той залишався ще достатньо відкритим. Потім простягнув посох до хрещеної та створив найсильніший щит, який міг. У той влетів вогонь феї, і це дало мені імпульс впасти у розлом. Відчувалось, як посох тріє та палає в руці. І от я опинився на підлозі дитячої кімнати в лікарні округу Кук. Шкіряний плащ потягнув за собою саван диму, який швидко перетворився на тонкий огидний шар ектоплазми. Посох горів дивним зеленим і фіолетовим вогнем. Немовлята у скляних ліжечках на коліщатах голосно кричали. З сусідньої кімнати лунали збентежені голоси. Розлом закрився. Флуоресцентні лампи знову засвітились, і почулись стурбовані слова медсестер. Я збив вогонь з посоха і сів, задихаючи та відчуваючи біль. Жодна матерія з Небуляндії не може існувати в реальному світі, але травми, отримані там, були дуже і дуже матеріальними. Майкл встав та подивився на немовлят, а переконавшись, що вони всі в задовільному стані, сів поруч зі мною, Витер ектоплазму з чола та почав притискати тканину мантії до ран. З рани на стегні текла кров. Лицар пильно подивився на мене, насупившись. «Що? Твоя хрещена, ти від неї втік!» Я слабко усміхнувся. «Ну, цього разу так. То що тебе турбує?» «Ти збрехав, щоб це зробити». «Так, обдурив». «Це тактика боротьби з Фейрі!» Він кліпнув, а потім використав іншу частину своєї мантії, щоб очистити Аморакіус від ектоплазми. «Я просто думав, що ти чесна людина, Гаррі!» Лицар ставалось, образився. «Не віриться, що ти їй збрехав!» Не витримавши, я розсміявся. «Ти що, не віриш, що я можу брехати?» «Ми не так повинні перемагати, Гаррі!» Ми ж хороші хлопці. Я ще трохи посміявся і витер цівку крові з обличчя. Ну, ти точно. Залунав сигнал тривоги. Одна з медсестер увійшла в кімнату, подивилась на нас і з криком вибігла. Знаєш, що мене дійсно турбує? Що? Я відклав обпалений посох і жезл. Як, чорт забирай, хрещена опинилась поруч, коли я увійшов в Небуляндію. Це ж не маленька країна, а ми там не пробули й п'яти хвилин. Майкл вклав меч у піхви та відклав зброю, щоб до неї можна було дотягнутись. Потім розтібнув мантію та скривився. Так, здається, це не зовсім випадковість. Ми обидва стали на коліна та поклали руки на потилиці. У той самий час патрульний поліцейський з Чикаго, чия куртка та штани були забруднені розлитою кавою, увірвався в дитячу кімнату з пістолетом. Ми з Майклом стояли мовчки, тримали руки на голові і тримались виглядати якомога доброзичливіше і неагресивно. «Гаррі, от тільки не хвилюйся!» Тихо пробурмотів лицар. Говорити буду я. Кінець шостого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!